Det ved jeg ikke en skid om. Men heldigvis har jeg ledet mig med Droet professor i statskundskab ved Stockholms Universitet og Roskilde Universitet. Så er hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks Nationalistikund. Hej Droet, velkommen til. Hej, tak skal du have. Nå men Drue, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om feminisme. Du bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er feminisme? Ja, feminisme kan man kalde kvindebevægelsens ideologi. Ja. Feminisme er et system. det er en ideologi Og det kommer faktisk af det latinske ord Femina, som betyder kvinde Og så isme som betyder et idésystem Altså på linje med ligesom, socialisme eller liberalisme Så snakker vi her om feminisme Og øh, det er sådan her, at øh, der er mange forskellige retninger inden for feminismen. Det kan jeg komme tilbage til Men øh, for at kalde det en isme på linje med de, to, med de andre store ismer, så må der jo være et fælles, et fælles grundlag, som alle, uanset om man er socialistisk feminist, eller liberal feminist, eller queer feminist, er enige om. Og det, som man er enige om, og som man kan finde hele vejen gennem historien, øh, og der har altid været feministisk diskubent, der har altid været kvinder, der gjorde oprør, øh, men øh, det er specielt de sidste 200 år, hvis feminismen har udbredt sig. Uanset, nogen bruger jo ikke ordet, men det er så lige meget, i Danmark kalder man det kvindesag, indtil for nylig. Men det, hvad er det fælles? Ja, det er oprøret mod de fastlåste kønsroller, og det er oprøret mod, at kvinder er opfattet som underlægne, som øh, dummer faktisk, øh, som, fra naturens hånd eller fra Guds hånd. Det er der jo stadigvæk nogle steder i verden, jemfører talibanerne, som mener. Altså oprøret mod den der determinisme, kan vi kalde det, at kvinderne... Og mænd er grundlæggende forskellige, og kvinderne er underliggende af mændene. Og sådan skal det være, og sådan er det fra naturens hånd. Og det har feminismen altid skulle kæmpe imod. Og kommet ganske langt, kan man sige. Øh, altså, da jeg gik i skole, så mente man jo, at pigerne ikke kunne forstå matematik. Og det troede pigerne jo heller ikke. Ej. Og så havde man noget, der hedder pigerregning i 10. klasse for piger, og matematik for drenge og de piger, der ville det. Og det var der kun meget få, der ville Kan du så kort opsummere feminismens historie? Ja, øh, man hvis man skal, der har altid været nogle skribenter og, og folk der gjorde kvinder som gjorde oprør naturligvis, men de første rigtige øh, bøger og, og pamfletter, det er også meget pamfletter, skal vi huske, øh, det kommer jo øh, den første Mary Wollstonecraft, øh, som kommer i 1792, altså under den franske revolution, og hun skriver en bog om vindication of the rights of women, altså forsvar for kvinders rettigheder. Vi har også John Stuart Mills bog, kvindernes Subjection of Women, på dansk hedder den kvindernes underkugelse, kommer samme år, som den kommer i England. John Stuart Mill som den store liberale. Og pointen for de to er jo, at, at når man siger, at kvinder er dummere og kan mindre end mænd, så er det jo fordi, de ikke får nogen uddannelse. Mm. Det er jo ret banalt synspunkt ja, ja. i dag. Og de bruger det også om folk, som er sorte og, og, og, og slaverne som man siger, er en helt anden andre slags mennesker. Det er jo fordi, man ikke uddanner De har ikke lov til at få nogen uddannelse. Det er jo derfor, at de ikke er så gode øh, til det ene og det andet og det tredje. Og det er jo et virkelig vigtigt og grundlæggende synspunkt. Så kommer der jo også nogle socialistiske feminister og tankegange her. August Bebel fra Tyskland som også kommer på dansk om kvinder og socialismen så der begynder at komme en masse af de her øh, bøger og indlæg i debatten, øh, avisdebatterne også, som handler om jamen hov, øh, her er faktisk nogle uretfærdigheder vi skal have gjort op med ja og, og, så, så, så kvinderne altså øh, som jeg forstår det, de kæmper simpelthen i, altså med feminismen i en samlet kamp om at ligesom Kom væk med det prædikat, der hedder de underlige, på baggrund af deres køn. Ja. Er det, er det ikke bare sådan, man næsten M kan sige det? Men det kan man faktisk godt. Og det, og det er jo noget, som øh, vi jo også findes stadigvæk i verden. Ja. Og jeg kan da huske, da jeg gik i gymnasiet, min min bedsteveninde sagde til mig, at du lige skal lige så godt holde op med altid at protestere, for mænd er kvinder overlegene. Og jeg var ved at falde ned af stolen. Øhm, er en ung pige kan sige sådan. Ja. Og det har feminismen jo været den stå, virkelig været med til at ændre øh, vores syn på de her ting, selvom der stadigvæk er lommer af, af tilbagestræben det iranske præstestyre, så osv. Hvor er så det store vendepunkt ved feminisme ifølge dig, Droh? Ja, det kommer an på, hvilke retninger du ligesom snakker om. Fordi der er liberalfeminisme, som i høj grad var bag for eksempel dansk kvindesamfund i Danmark. Stemmeretskampen, øh, kvinders uddannelse, kvinders øh, repræsentation i politik osv. Og, og så er der de mere socialistiske feminister. Og her ligger så også rødstrømmebevægelsen, som jo i høj grad siger, jamen det handler om, at vi skal lave hele samfundet om. Rødstrømbevægelsen siger for eksempel, at som, og de kalder sig ikke feminister, men nu bruger jeg jo begrebet for alle dem, som gør oprør mod mandsdominansen. Øh, så rødstrømme siger jo, at vi går ikke ind for listning. For ligestilling, det betyder jo bare, at kvinderne får halvdelen af de beskidte job, mm. og halvdelen af direktørposterne, som undertrykker andre mennesker. Så vi skal gå ind for frigørelse. Mm. Der er det ikke ligestilling, men frigørelse, som er... Uh, andre taler om kvindeemancipation Nogle taler om ligeværdighed Der er mange ord uh, på det her Og der er også mange forskellige utopier Altså hvor er det egentlig vi skal hen uh, Handler det om At køn ikke skal spille nogen rolle eksempel i politik Eller handler det om uh, At kvinder og mænd skal have hver sin stemme Så vi sørger for at kvindernes stemme også bliver hørt Det lyder lidt som om at det store vendepunkt Er i selve begrebet nærmest Altså hvor, hvor, hvor bredt det er Og hvor, hvordan man kan tolke det Eller sådan jeg kan forstå det Ja, og hvilke emner vi snakker om. Ja. Øh, og et af de emner, vi snakker om uddannelse før, vi snakker om stemmeret, vi snakker om... Øh, men der er også spørgsmål om kvinders krop. Og hvem er det som... Den der fantastiske, øh, historiske øh, kontrol af kvinders kroppe, som har jo været en del af samfundet hele vejen, og stadigvæk er det mange steder. Det handler for eksempel om prævention. Mm. Der er meget få kvinder, der har lyst til at få 10 børn øh, eller 15 og det er jo der mange, der fik tidligere også her i Danmark. Det handler også om retten til fri abort, som jo, og retten til ikke at blive krænket, når man går på barn eller på arbejde, som det er det MeToo-bevægelsen. Det er et gennemgående tema, som hele tiden har nogle nye nuancer, som handler om kvinders ret til at, sin egen krop, kvinders ret til at kontrollere sin egen krop. Det er et fundament i al kvindebevægelse. Hvorfor er det... Altså vigtigt at lære om feminisme? Fordi feminismen har jo været en af de helt store ismer, altså, som jeg siger, på, på linje med liberalisme og socialisme. Og så har feminismen ligesom kom, øh, gået sammen med socialistisk feminisme, eller liberal feminisme, eller queer liberalisme, eller ekofeminisme, feminisme øh, Queer jeg queer feminisme, ja. ja. Så der er mange forskellige, øh, ikke, men der er altså nogle fundamenter, og det er derfor, vi kan kalde det øh, en isme. Øh, og jeg synes, at man kan ikke forstå kvindevæsen uden at se det i sin kontekst. Mm. Altså, man må gå ind og... og jeg, hvis man skal studere kvindevæsen også for eksempel i Danmark, jamen, så skal man ikke... Så skal man have aviserne og indlæggene, så skal man have fat i alle de der... Ikke bare de der store bøger. Øh, man skal selvfølgelig læse Mathilde Fibiker, den første feministiske bog. Hun kalder sig ikke feminist selv, men hun kommer i 1851. Øh, Mathilde Fibiker, hun er 21 år, og hun skriver bogen klarer Raffalds 12 breve, og hun for, at kvinder skal have ret til uddannelse, og kvinder skal have ret til at have et selvstændigt liv. Når man læser den i dag, så tænker man, ja, vi er trods alt kommet ganske langt, men det var en utrolig vigtig første spark, der kom. Så der, men der er også masser af pamfletter. kvindefasen har jo ligesom i gamle dage, som jeg var med i Rødstrømvælsen, så var det noget med at stå ved duplikatoren og, og sprøjte en masse papir ud. Og der ligger mange ting rundt omkring i arkiverne, som er rigtig spændende at få fat i. Og det her, man skal, hvorfor skal man studere øh, feminisme? Jamen, fordi det er en vældig vigtig kraft. Og i dag kan man sige, at øh, der er sket nogle nye udviklinger, nemlig at vi har øh, en antifeminisme, øh, som er stærk. Og det gælder Trump, det gælder Bolsonaro i Brasilien, det gælder den nye valgte i Argentina, som jo er mod fri abort. Og det gælder selvfølgelig alt det, der sker i Polen og Ungarn. Uh, og man kan vel sige sådan her, at tidligere stod feminismen op mod hele samfundsordenen og blev virkelig kaldt rabiate og forfærdelige og ukvindelige. Nu er der jo kommet en, en, en vis accept af listing som princip, blandt andet i alle FN's deklarationer. Så nu er det mere, at der er kommet en, anti, en modreaktion, altså en antifeminisme. Så jeg tror, at det vi ser for, frem for os, det er en polarisering mellem antifeminister. Og feminister og antifeministerne mener jo, at kvinderne ødelægger familien og ødelægger hele samfundet. Så pludselig er det her med køn meget mere centralt i hele debatterne, de politiske debatter og de samfundsmæssige debatter, end det nogensinde har været før. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om feminisme? Ja, det så skal man have et historisk blik. Ja. Man kan altså ikke forstå feministernes udsavn, hvis man ikke ser dem, hvad det er, man op imod. Og derfor skal man også studere modstanderne. Det andet er selvfølgelig så at se på, hvad er det for en slags feminisme, man snakker om? Og er, er målsætningen, at kvinderne skal ind på de poster... Altså det, hvis man ser fx stemmeretsbevægelsen, så var der en splittelse mellem dem, der sagde, at nu skal kvinderne ind i politiske partier, og viser at de er ligesom modne som mænd til politik. For folk sagde jo, at kvinder har ikke forstand på politik. Ja. Right? Og så var der nogle andre, der sagde, nej, vi skal lave et kvindeparti. Fordi øh, det her skal ikke bare være en fordobling af, af, af vælgerskaren. Det var blandt andet at dansk kvindesagfondet, som skulle gå til Lemke. Hun sagde, at det her skal være en revolution, samfundsrevolution. Det skal være, at kvinder kommer ind med nogle andre værdier, som også forbedrer det politiske liv. Og den der splittelse mellem, øh, at vi skal ind og, og erobre de samme magtpositioner, eller at vi skal komme med nogle nye idéer, øh, som for eksempel står for, mm. Det er en, som man kan følge hele vejen igennem. Jeg har i hvert fald skrevet tre, tre ting ned til min fremlæggelse. Okay. Jeg har skrevet, at det er vigtigt at have et historisk blik, som du lige har sagt. Og så er det altså også vigtigt at undersøge, hvad er det for en slags feminisme, vi har at gøre med her. Og den helt tredje, så er det måske også lidt fokus på splittelsen i feminismen. Kan vi også du sige det sådan? Ja, og jeg vil sige, at splittelsen og øh, hvad alliancerne. Altså, ja. hvad er det, man kan være sammen om? For eksempel fri abort har været, stemmeret har været virkelig sammen. Ikke? Hvad er det, man ikke kan være? Hmm. Og så vil jeg også sige, at i dag er det jo sådan, at der nok er et bredere feminismebegreb, og der er flere mænd, øh, som også vil kalde sig feminister. Og nogle af de demonstrationer, der er 8. marts, der har du jo virkelig en bredde i, i, hvem der er med, og hvem der kalder sig feminister, så det er blevet et bredere begreb. Er der noget, vi mangler at komme ind på? Det er fint. Jeg tror, det er godt nok. Tak, Droh, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder af Leksmer, der hvor du lytter til din podcast.